Zaitasunaak edo behar bereziak dituzten pertsusunen integrazioa bizitzaren arlo gusietan bilatu beharbalin bada, Aien forbakuntzan zaila balinbada Oino gehiago izan oida lan munduan Eta zentzortan gipuzkoan Gureak korporazio eredugahia da Gaur egun Bost mila langileren Muga edo eina gainditzeko Bidean da Europa mailan egeferentziasko eredu bat Bilakatuz Koldo nausia, egunon? Egunon, eh, bai gaur egun Hornaik bitu lan munduratzeko zailtasunak Pentsa, adimen urritasuna urritasunak Bota Ba, bezala, beste zailtasunen bat, eh, buten pertsonetat eh, zer den hori. E, gureak erakundea, en mila behatzi deunda, irurogeita ama bosgarren urtean sortu zutenean, buruan txoriak baino, etzit justela, esaten omen zietela, Aitortu du zigor zagardui arduraduna kastonetan aurkezutako bilanean, baina e, berrogeitahil urteko eskarmentua duela da Gipuzkoan sobutko korporazio honek eta e, formakuntzan eta lanmunduratzenan hainbat eh? enpresa eta erakunderekin ergarlanean ari dira. Uneontan bere lau mila sortzi dudik gora dira. Eh? zaitasunen batukita ere, ba, gureak eri esker lanean ari direra adime urriko pertsonak gipuzkoan e, konton hartu datu bat, Espainiako estatuan lanean ari diren berrogeita mar mila lagun inguru daudela, adimen urritasuna butenak, eta hoietarik euneko amaika e, gipuzkoan, e, gureakeko edo gureakei esker enplegatuak, e, gainerako erakundeekin batera, ba honek suposatzen du, gipuzkoan, iruko hitza dela, Espainiako estatuarekin alderatuta, ba adimen urritasuna buten pertsonen lan munduratzeko tasa. Eta zoin da haitzina ere duten lan metodoa, hainbesteko inklusioa do integrazioa lortzeko? Ba, ba urte luzetan diru laguntza publikoei esker, e, atelier edo taller okupazionalak antolatu izan bituzte, adimen urriko pertsonetzat eta lantegi txikien moduan antolatuta, ba, berezko lanpostuak eskainial izan dizkiete, bestetik enpresa zenbaitzuekin eta erakunde publikoen babesarekin ere e, lanpostu lagundu jakinetara bideratu a izan bituzte gureakera ba jo izan dituzten pertsonak. Adibideak asko dira, ibilide luzeko lantegiak badira haiekin batekin izan gutenak, e, goien etxe tallerrak etegoietaliko bat, Volkswagen Golf, eh, autoetako argientzako kableak ekoizten bituen lantegi izanik, beno, Badimen Urriko pertsonak formatu eta lana ematen die, baina igoailuak ikoizten bituen Orona bezalako enpresa Gipuzkoarrak ere, halako akordioak bitu, eh, gureak erakundearekin. Eh, horrez gain, Badimen Urritasuna guten pertsonetaz arduratzen diren Atzegi, ebota aspaze, bezalako fundazioekin beti harremanen e, zuzenean, ari dira beharre eta aukeregi erantzuteko. Azken batean, ba, pertsona bohetzako lan bat ukaiteak, ba, ordain sariak, gizarte segurantza e, zenbaki bat, ebota erretetarako kotizazioa suposatzen baitie, baina e, bereziki haien autonomia hobetzeko eta sozializazioarako tresna edo bide bat dela, aintzat hartuta. Baina lehena aipatzu duzu, lan munduratzeaz gain, formakuntza, zere, agduratzen direla? Bai, ala da. E, azken iruz palaburtetan, ba, laua marka betan bilutako eskarmentoa baliatu dute, urrats bat, aratago joateko. Eh? Adimen urritasuna duten pertsonek, ohiko formakuntza eta eskuntza sisteman, ba, lortzea zaila edo ezin luketena, E, bideratzeko formulak bilatu bituzte. E gureakeko formakuntza dualaren programazari naiz, honi esker erakundeak lan egin nahi duen edo eta gaitasun minimoa, eh, duen adimen urriko pertsona hartzen du astapen astapenetik eta lan lanpostu mota zehatz batetarako, ba urte bete eta 3 urte arteko formakuntza egokitua eskaintzen dio lantalde txikitako atelierretan. Eh, pres dagoenean, ba lan munduratzeko bidean laguntzen diere ba, izan lehen aipaputako akordioak bituzten edp zein hoietatik kanpo ere, ohiko merkatuan. E, kontua da e, formakuntza hasten diren momentutik kontatu bat egiten diela gureak e, berak, aprendizgo kontatu gisa edo eta azken irurtetan ba, orain arte, laurogeita bost e, lagunek baliatu dute e, formulau azken datuen arabera. Eta ze montatako formakuntzak edo lanbidetarako prestatzen dituzte? Bai, bueno, así eran Academi Cafe e, izeneko formakuntza tailerra sortu zuten, bereziki hostalaritzarako formakuntza eskaintzeko, eta formuka, formakuntza teoriko eta praktikoa egin ondotik horretan lan egiteko, ba, behar behartitulazioa ere eskuratzen ahal dute, baina e, 2016an industria sektorera zabaldu zuten eredu hori. Lantegietan lanpostu zehatzetarako egogituta eta orain marketingaren alorren ere hasi dira, beraz ikusten duuzten bezala garapena eta ibilibide badu aipatu bezala urtebete etahir urte eta arteko formakuntzak dira, lanpostu zehatzetara, bideraputakoak individualki eta adimen urritasun maila edo mota bakoitzari egogiputako formakuntzarekin. Et dena, Ba esan dako, eh? pertsonauen lan munduratzeko eta azken batean gizarte inklusibo edo integratzeiago bat lortzeko xedez eta gipuzkoa gureak, iki, e, gureak erakundeari esker, ikusten guztu ere ba, referente dela Europa mailan. Ba edekiz, eta sunau entzat, Koldo Nausia Mil esker.